السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محافظ عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإسانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan memujinya dengan pujian yang sebanyak banyaknya atas karunia dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam semoga selamat sejahtera. Allah semoga terlimpahkan kepada nabi kita dan juga Ustaz kita Rasulullah SAW keluar dari beliau. Dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah para jamaah Allah Para penjara, masyarakat, dan juga para hukimin Ini adalah majelis yang ke-33 Dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Takawiyyah Yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawi Rahmullah Seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Yaitu pada awal abad yang keempat Dan kita sekarang berada di abad yang ke-15. Menunjukkan bahwa kitab ini adalah termasuk kitab yang lama Terutama di dalam masalah aqidah dan kitab ini banyak dipuji oleh para ulama dan dipelajari serta dihafal oleh para penuntut ilmu agama dan isinya adalah seperti judulnya yaitu tentang masalah akidah yang merupakan fondasi di dalam agama Islam kalau kuat pondasi seseorang apabila kuat akidah seseorang maka akan baik dan akan bagus alaina hafizin menjadikan mereka menjaga atas kita. Beliau ingin menerangkan kepada kita Bahawa di antara akidah Ahlussunnah Wal Jamaah bahkan ini adalah termasuk pokok di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah Wal Jamaah adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah azza wajalla. Beriman dengan malaikat-malaikat Allah Allah jadikan beriman dengan malaikat sebagai bagian dari usulul iman, bagian dari pokok-pokok keimanan yang tidak sah keimanan seseorang sampai dia beriman dengan seluruh pokok-pokok keimanan tersebut, diantaranya adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Walaikin al-birr." man aamana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiin hakad tetapi keimanan adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhir dan para para malaikat-malaikat dan beriman dengan kitab-kitab dan juga para nabi inilah di antara pokok-pokok keimanan dan Allah mewajahkan amanar al rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa hudurihi wa rusuli la nuqabilu bain ahadin mir rusuli Mereka semua yaitu rasul dan orang-orang yang beriman beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihi tentang apa itu iman? Beliau mengatakan al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil khairihi wa sharrihi. Beriman kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kau beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya Dengan hari akhir Dan kau beriman dengan takdir Yang baik maupun yang buruk Sementiasa disebutkan tentang Beriman dengan malaikat Menunjukkan bahasanya Beriman dengan malaikat merupakan Rukun iman Dan orang yang tidak beriman dengan malaikat Meskipun dia beriman dengan hari akhir, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab Tapi kalau dia tidak beriman dengan malaikat, maka dia keluar dari agama Islam. Seperti orang yang mengingkari adanya malaikat Mengingkari wujudnya malaikat Padahal Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran nama mereka atau sebagian nama mereka Sebagian sifat-sifat mereka Sebagian amalan-amalan mereka Dan ini menunjukkan bahasanya Malaikat adalah ada Dan dia wujud Memiliki keberadaan Apabila seseorang mengingkari wujudnya malaikat Dan mengatakan bahasanya malaikat tidak ada Berarti dia telah keluar dari agama Islam Allah SWT mengatakan وَمَيْيَقْفُرُ بِاللَّهِ و ملائكته و خدمه و رسله واليوم الآخر فقد غل ضلالا بعيدا. Dan barangsiapa yang kufur, mengingkari Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Boleh mengatakan wa nu'minu bilkiramin katin. Dan kita dan sunnah wal jamaah beriman percaya dengan malaikat-malaikat yang mereka al-kiram. Yang derajat sifat malaikat adalah al-karam. Mereka adalah makhluk yang pemurah. Makhluk yang baik hati. Makhluk yang mulia. Al-katibin dan mereka menulis isyarat bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat Allah Azza wa Wajalla yang ditugaskan oleh Allah Swt menulis amalan manusia catatan amalan manusia baik yang berupa ibadah amal yang baik amal yang soleh maupun maksiat yang mereka lakukan baik yang dilakukan oleh anggota tubuh Ataupun diucapkan oleh lisan mereka. Di sana ada malaikat Allah azza wa wajalla yang ditugaskan oleh Allah swt untuk mencatat amalan manusia, dan tidak ada yang rugut dari mereka. Ya alamul amtah Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Bahkan seandainya seseorang bersembunyi. Di dalam kamarnya tidak ada yang lain selain dia atau dia mengucapkan ucapan yang pelan tidak ada yang mendengar selain dia maka para malaikat tersebut akan menulis apa yang dilakukan kemudian sekecil apapun amal yang dilakukan oleh seseorang maka akan ditulis oleh malaikat ma'yal fitul min kaulin Inna ladaihi roqibun atid tidaklah diucapkan sebuah ucapan kecuali di sana ada malaikat yang mengawasi melihat dan ini adalah termasuk keadilan Allah Azza Wajalla termasuk di antara bentuk keadilan Allahumma taala Allahumma taala menjadikan di sana malaikat yang mencatat amalan seseorang yang baik maupun yang buruk Dan gelah akan dibuka catatan amalan tersebut Dan dia akan melihat sendiri dan membaca sendiri catatan amalan tersebut Dan akan didatangkan malaikat di hari kiamat Mereka datang sebagai syuhada, mereka datang sebagai saksi Dicatat amalannya dan akan dipersilahkan untuk melihat sendiri catatan amalannya Dan akan didatangkan para suhada, para saksi Di antaranya dalam malaikat-malaikat Bahkan pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat Anggota tubuh seseorang juga bisa menjadi saksi Allah akan menjadikan tangan manusia berbicara menjadikan bumi sebagai saksi bagi orang-orang yang pernah beramal di atasnya. Ini menunjukkan kepada kita tentang keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah ingin menegakkan hujjah di atas atas manusia semuanya. Dan menunjukkan bahasanya Allah tidak tidak menzalimi namanya. Dan seorang muslim yang beriman dengan adanya malaikat hati-hati di dalam melakukan amal di dunia ini Dan dia berhati-hati Di dalam melakukan amal Di dunia ini Berusaha Bagaimana supaya catatan amalan Yang dia miliki penuh dengan kebaikan Bagaimana supaya Catatan amalan yang dia miliki Penuh dengan kebaikan dan amal Soal Diisi dengan tasbib tahmid, takbir, bacaan Al-Quran, amal ma'ruf dan juga nanya mungkar, ucapan yang baik. Bagaimana dia mengisi lembaran lembaran catatan tersebut dengan amal soleh dan juga ibadah. Dan segala sesuatu yang diritai oleh Allah Azza Wajalla. Dan jangan sampai Tertulis di dalam catatan amalan dia, perbuatan maksiat, dosa, kemungkaran, kekejian, kefasikan dan seterusnya. Dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Dan di sana ada malaikat yang menulis. Dan apabila terlanjur melakukan sebuah dosa dan tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa tentunya maka seorang muslim berusaha untuk menghapus catatan amalan kejelekan tersebut bagaimana supaya catatan dosa tersebut dihapus oleh Allah azza wajalla sehingga tidak terkena akibatnya di dunia maupun di akhirat caranya bagaimana caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah azza wajalla dan juga beristighfar dan orang yang bertaubat kepada Allah Maka akan dihapus dosanya seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Sebagaimana sabda Nabi saw. At Taibuminal Dambi kamilah Damba Lahu. At Taibuminal Dambi kamilah Damba Lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut. Kalau sudah terlanjur melakukan kemaksiatan dan sudah berlalu Maka kita berusaha untuk menghapusnya dari catatan amalan tersebut Caranya adalah dengan memperbanyak khawbat kepada Allah SWT Dan juga memperbanyak istighfar ini adalah termasuk kebaikan Yang paling besar yang bisa menghapuskan kejelekan seseorang Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atbi'i as-sayi'ata al-hasanata tamhuha nalah kalian mengikutkan kejelekan dengan kebaikan hendaklah kalian mengikutkan kejelekan dengan kebaikan yaitu apabila terlanjur melakukan dosa dan juga kejelekan maka segera diikuti dengan kebaikan dan Allah mengatakan innal hasanati yudhibu as Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan kebaikan yang paling besar sebagaimana diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bertauhid kepada Allah azza wajalla. Ini adalah sesuatu yang sangat besar dan bisa menghapus dosa bahkan dosa yang paling besar sekalipun. Seperti syirik besar, kekufuran yang besar, kenifakan yang besar. Apabila seseorang bertobat kepada Allah dan menerima syarat taubat, maka Allah Swt akan mengampuni dosanya. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa nub minu bimalakil maut. Dan kita beriman dengan malaikat maut, malaikat kematian, malaikat yang mencabut nyawa. Karena Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan di dalam sunnahnya Adanya malaikat Allah SWT Yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia Seperti firman Allah Di dalam surat as sajdah Qul yatawafakum malakul mawti alladhi guqkilabikum Qul yatawafakum malaul maut الذي wukilla bikum katakanlah akan mewafatkan kalian malaikat maut yang telah ditugaskan kepada kalian katakanlah akan mewafatkan kalian malaikat maut yang akan mewafatkan kalian yang telah ditugaskan kepada kalian kirimkan jelaskan bahwasanya di sana ada malaul maut di sana ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Wajalla untuk mewafatkan manusia, mencabut nyawa manusia. Beliau mengatakan wadu minubimalakul maut dan kita beriman dengan malaikat maut. Dengan nama inilah Allah Swt menyebutkan di dalam Al Quran, yaitu hanya mengatakan malakul maut. Dan Allah tidak menyebutkan namanya. Tidak menyebutkan namanya. Sebagaimana Allah menyebutkan nama Jibril. Atau menyebutkan nama Mikail di dalam Al-Quran. Tapi Allah hanya menyebutkan. Malapun maut, malaikat kematian. Dan di antara cara beriman dengan malaikat-malaikat Allah yang disebutkan oleh para ulama'. Seseorang memberi nama malaikat Sebagaimana Allah memberi nama Malaikat tersebut Dan sebagaimana Rasulullah SAW Memberi nama malaikat tersebut Dan tidak boleh bagi seorang Muslim Memberi nama seorang malaikat Tanpa dalim Iaitu memberikan kepada malaikat sebuah nama Padahal Allah SWT tidak mengabarkan dengan nama tersebut Rasulullah SAW juga tidak mengabarkan dengan nama tersebut Maka tidak boleh seorang muslim memberi nama seorang malaikat dengan nama yang tidak ada dalilnya Di antaranya adalah yang tersebar penamaan malaikat maut dengan Izrael Penamaan malaikat maut dengan Izrael Tersebar dan ini yang kita pelajari semenjak kecil Namun jika ada di sana dalil yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan yang menunjukkan bahawa di antara nama malaikat adalah Isra'it atau malaikat yang mencabut nyawa, nyawa namanya adalah Isra'it dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga hanya disebutkan malaikun Maut tanpa disebutkan namanya Oleh karena itu tidak boleh kita memberikan nama kepada seorang malaikat. Tanpa adanya dalil yang sahih baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang sahihah dari Rasulullah SAW. Makanya beliau mengatakan wanuk minu bimalakin maut. Dan beliau tidak mengatakan wanuk minu bizarin. Tapi beliau mengatakan wanuk minu bimalakin maut. Dan kita beriman dengan malaikat kematian. Karena dengan gelar seperti inilah. Datang di dalam Al-Qur'an demikian pula datang di dalam hadis Nabi SAW. Kita mencukupkan diri dengan apa yang datang di dalam hadis. Dan di antara nama yang tersebar dan diyakini itu adalah nama seorang malaikat adalah Ridwan. Ridwan diyakini itu adalah nama dari malaikat menjaga surga. Dia ya, kini bahasanya nama Malaikat Menjaga Surga dalam Ridwan Dan ini juga tidak ada dalilnya Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW Yang datang di dalam Al-Quran Dan juga Sunnah Rasulullah SAW Adalah kalimat khazana Atau kalimat Khazin khazana atau Khazin Yang artinya adalah penjaga Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Wasiiqal ladzina tatqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuhha wa qala lahum khazanatuha dan berkata kepada mereka penjaga-penjaga surga itu berkata kepada orang-orang yang bertakwa yang mereka akan masuk ke dalam surga Allah mengatakan Dan berkata kepada mereka Para malaikat menjaga surga Di dalam hadirat Nabi SAW Ketika menyebutkan tentang Bagaimana peristiwa dibukanya Pintu surga Dan bahasanya beliau SAW Yang memberikan syafaat kepada ahlul jannah Supaya dibuka pintu surga Beliau SAW mengatakan atiba aljannah fa astafatih fa yaqul alkhazin man anta bilimatakan aku mendatangi pintu surga dan aku minta untuk dibukakan pintu surga fa yaqul alkhazin maka berkatalah menjaga surga tersebut maka berkatalah menjaga surga tersebut man anta siapa kah engkau Bultu Muhammad Aku mengatakan aku adalah Muhammad Kemudian berkata malaikat tersebut Bika umir tu Lam aftah li ahadin qabla Aku diperintahkan untuk membuka pintu surga untukmu Dan aku tidak membukakan pintu surga untuk seorang pun sebelummu Menunjukkan bahasanya Pintu surga pertama kali dibuka untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan di dalam hadis ini, Payapul Khazin maka berkatalah, Penjaga Surga tersebut menunjukkan kepada kita bahasanya Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nama malaikat Ridwan dan tidak ada di sana hadis yang sahih yang menunjukkan bahasanya Penjaga Surga bernama Ridwan dan seorang Muslim berhenti di mana dalil berhenti. Apabila dalil hanya menunjukkan Adanya penjaga surga dan tidak disebutkan nama Maka kita juga Demikian Meyakini bahasa di sana ada penjaga surga Ada pun nama Maka tidak bisa kita ta'yin Tidak bisa kita tentukan Karena Allah tidak mengabarkan Demikian pula Rasulullah SAW tidak mengabarkan Al-Muwakkali <tuh> biqabdi arwahil <-tuh> alamin Malaikat Maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa al-alamin Mencabut nyawa manusia Ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia Dan malakul maut Ini adalah ketua dari malaikat-malaikat maut yang lain Disebutkan dalam satu dalil Malakul maut Satu orang Malaikat kematian Dari dalam dalil yang lain Allah menyebutkan jama' Dan bahasanya malaikat mu'ud Lebih dari satu Sebagaimana firman Allah Tawafatmu rusuluna Tawafatmu rusuluna Akan mewafatkan dia Rasul-rasul kami Yaitu malaikat-malaikat kami Dalam satu dalil disebutkan Malaikat maut Yaitu satu Dalam dalil yang lain disebutkan Lebih dari lebih dari satu Para ulama menjelaskan Menunjukkan bahwasanya Malakul maut ini adalah roisnya Ini adalah ketuanya Dia adalah kepalanya Dan dia dibantu oleh malaikat-malaikat maut yang lain Sehingga di dalam subuh hadith Yaitu hadith barah ibn azif, Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lain Disebutkan kisah bagaimana Nyawa dicabut dari Badannya datang malakul mawt dan bersama beliau malaikat-malaikat yang lain yang membawa kafan apabila yang akan dicabut adalah orang yang beriman maka dibawa kafan dari surga dicabut oleh malaikat mawt kemudian apabila keluar langsung ditaruh di kafan tersebut kemudian dibawa ke atas dan apabila yang akan dicabut nyawanya adalah orang kafir atau orang munafik. Maka dibawa kafan dari neraka. Malaikat maut, kemudian di sana ada malaikat-malaikat yang lain yang mereka membawa kafan dari neraka. Dan apabila dilepas nyawa tersebut dari badan, maka langsung dimasukkan ke dalam kafan tersebut. Dan ini menunjukkan bahasanya malaikat maut ini adalah kepalanya dan di sana ada malaikat-malaikat yang lain yang membantu. Kemudian beliau mengatakan, wabi'adah bil qabr limakana ahlan. Dan kita, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, beriman dengan adanya adab kubur bagi siapa yang memang pantas dan berhak untuk diadap. Dan kita, ahlus sunnah wal jamaah, beriman dengan adanya adab kubur bagi siapa yang pantas untuk mendapatkan adab kubur tersebut. Ini adalah bagian dari beriman dengan hari akhir Di antara Bagian dari beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya adab kubur Dan dia adalah hak Sebagaimana datang di dalam hadis yang banyak bahkan sampai derajat mutawatir Diliwatkan oleh banyak sahabat Dan ada dalilnya di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran demikian pula di sana ada hadis-hadis yang banyak yang mencapai derajat mutawatir yang menunjukkan tentang benarnya adanya agama kubur. Adapun di dalam Al-Quran maka Allah swt mengatakan menceritakan tentang Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikuti dia. Allah mengatakan an-nar yu'arzu na'aleyha bulu'an wa'ashiyah. Wyma tukum saatu adilu ala Fir'aun ashad al-Adzab. Allah Maha Neraka ditampakkan kepada mereka, yaitu kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti agamanya. Huduan wa ashia baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Neraka ditampakkan kepada mereka, yaitu kepada Fir'aun dan juga orang-orang yang mengikuti dirinya mengikuti kekufurannya wudu dan washia baik di waktu pagi maupun di waktu petang dan kapan ini terjadi terjadinya adalah setelah mereka meninggal dunia sebelum mereka masuk alam akhirat yaitu di alam barzakh antara dunia dengan alam akhirat yaitu di alam barzakh Kemudian Allah mengatakan, Wayumataku Musa, dan pada hari di mana datang kebangkitan datang hari kiamat, ada siluahlah Fir'aun, maka masukkanlah para pengikut Fir'aun, ashad dal ke dalam adab yang paling pedih. Wayumataku Musa, yaitu ketika terjadinya hari kiamat. Sekarang ditampak kepada mereka setiap pagi dan sore. Neraka dihadapan ditambahkan kepada mereka iaitu kepada Firaun dan juga orang-orang yang mengikutinya. Nanti di hari kiamat, ketika sudah dibangkitkan manusia dimasukkan para penduduk neraka ke dalam neraka maka mereka akan dimasukkan ke dalam adab yang saat yang sangat pedih. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya ada bubur. Kemudian juga di dalam hadis Nabi SAW dan syukur banyak hadis-hadis yang menunjukkan Tentang adanya ada kubur Di antaranya yang paling masyhur Kita diperintahkan untuk berlindung Di dalam sholat kita, yaitu di akhir sholat sebelum kita salam Berlindung kepada Allah dari empat perkara Berlindung kepada Allah dari empat perkara Itu ucapan kita Allahumma ini Aku'udzu min adzab jahannam wa min al-qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid Berlindung dari empat perkara di antaranya adalah berlindung dari azab kubur Beliau SAW alaihi kita untuk membaca doa ini dan doa ini adalah doa yang penting sampai sebagian salaf pendahulu kita dahulu ingin menunjukkan kepada putra-putrinya tentang pentingnya doa ini setiap kali mereka setelah selesai sholat ditanya apakah kamu membaca doa ini ketika sholat apabila dia mengatakan tidak membacanya maka disuruh untuk mengulangi sholatnya apabila sampai putranya tidak membaca doa ini ketika sholat disuruh untuk mengulangi sholatnya, ingin membiasakan dia Berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini. Pertama, berlindung kepada Allah dari Jahannam. Azab di sana adalah azab yang pedih. Tidak ada azab, -azab yang lebih pedih daripada azab di dalam Jahannam. Allah mengatakan, لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُمْ أَحَدًا Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang lebih pedih adabnya daripada adabnya Allah Azza Wajalla. Seandainya kita pernah melihat atau mendengar adab yang dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia yang lain dengan cara yang paling bengis, dengan cara yang paling mengerikan, maka ketahuilah bahasanya adab Allah lebih pedih daripada daripada ini. Tidak ada yang mengatah seperti adabnya Allah Azza Wajalla sehingga disebutkan di dalam hadis. Di sana ada orang yang mendapatkan adab yang paling ringan di dalam neraka, tapi dia merasa dia adalah orang yang paling berat adabnya. Mendapatkan adab yang paling ringan di dalam neraka dan dia merasa orang yang paling berat adabnya di dalam di dalam neraka. Dan disebutkan dalam hadis yang lain Kelak akan didatangkan Orang yang paling nikmat di dunia Kelak akan didatangkan orang yang Paling nikmat di dunia Kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka Sekali celupan Kemudian dia ditanya Apakah kau pernah merasakan kenikmatan sebelum ini Dia mengatakan Demi Allah saya tidak pernah merasakan Kenikmatan sedikit pun. Rupa dengan kenikmatan-kenikmatan sebelumnya Dan ini menunjukkan tentang Pentingnya seseorang berlindung kepada Allah dari jahannam Allahumma inni A'udhu bika min azabi jahannam wa bika min azabi al-qabr Dan aku berlindung ya Allah dari azab kubur Ini adalah syahidnya Kita diperintahkan untuk berlindung dari azab kubur dan tidaklah kita diperintahkan untuk berlindung dari azab kubur kecuali memang azab kubur tersebut benar adanya. Tidak mungkin kita diperintahkan untuk berlindung dari sesuatu yang tidak ada. Kita diperintahkan untuk berlindung dari azab kubur menunjukkan bahwasanya azab kubur adalah memang benar adanya. Kemudian berlindung dari fitnah hidup dan juga mati karena kehidupan ada fitnah Demikian pula kematian ada fitnah Maka kita berlindung kepada Allah Jangan sampai seseorang hidup Dan dia mendapatkan ujian Dan dia mendapatkan fitnah Demikian pula berlindung kepada Allah Dari dajjal Yang merupakan fitnah di akhir zaman Dan tidak ada fitnah yang lebih besar Semenjak diturunkannya Nabi Adam Sampai hari kiamat Daripada fitnah dajjal ini Berlindung dari empat perkara Dan hadis ini menjadi dalil Para ulama tentang adanya adab kubur Suatu hari Nabi SAW pernah Berjalan Kemudian beliau melewati Dua kuburan Melewati dua kuburan Dan berkata Kepada para sahabatnya Keduanya sedang Diadab Wala yuadzabani min kabir dan keduanya tidak diadap karena sesuatu yang besar. Artinya apa yang dilakukan oleh kedua orang ini yang sedang diadap di dalam kuburnya adalah perkara yang menurut manusia ini adalah perkara yang sepele, tidak dianggap berpengaruh. Amma ahaduma sakanayam shi bin nami Salah satu di antara keduanya Dahulu sering mengadu domba Mengadu domba Artinya menjadikan dua orang Yang saling mencintai sebelumnya Teman dengan temannya Atau seorang suami dengan istrinya Yang sebelumnya saling mencintai Kemudian dibuat fitnah Diadu domba sehingga berpisah Dan saling memusir satu dengan yang lain Kemudian yang kedua Wa'amal aqab Bagaimana ia sendiri minal bawah. Adapun yang kedua, maka dia tidak menjaga kebersihan dari air kencing. Tidak menjaga dirinya dari air kencing. Artinya, bermudah-mudahan di dalam masalah air kencing, tidak mencobok dengan baik atau dia kencing dengan posisi yang menjadikan air kencing tersebut menyiprat ke sini dan sana. Ke kakinya atau ke celananya Dan ini adalah termasuk makna Tidak menjaga dirinya dari air kencing Bukan itu seorang muslim Berusaha untuk menjaga kesucinya dirinya Termasuk diantaranya adalah bersih Di dalam mencebok Dan jangan dia berdiri ketika kencing Kecuali memang dalam keadaan darurat Jangan dia berdiri ketika kencing Kecuali dalam keadaan darurat kana apabila dia berdiri maka ada kemungkinan dan kemungkinan besar akan menyiprat air kencing tersebut ke mana-mana boleh mengatakan wa amma al-akhar la yastanzihu al-bawl yang kedua dia tidak menjaga dirinya dari kesucian kesucian air kencing tidak menjaga dirinya dari air kencing Ternyata ini menjadikan dia di azab kubur di jadih di dalam kuburnya, dan ini menunjukkan kepada kita tentang benarnya ada kubur. Dan di dalam hadis al-Bara ibnu Azib, di dalam hadis yang panjang yang tadi kita sebutkan, bagaimana nyawa dikeluarkan oleh malaikat maut. Di dalam kisahnya disebutkan, ketika nyawa sudah diturunkan kembali oleh Allah, datang dua orang malaikat yaitu Munkar dan juga Jannahir bertanya tentang bertanya kepada orang tersebut dengan tiga pertanyaan apabila dia tidak bisa menjawab maka diadab dan dibubuh dengan palu yang besar kemudian dia berteriak dengan teriakan didengar oleh seluruh makhluk kecuali Jin dan juga manusia menunjukkan bahwa di sana ada ada kubur beliau katakan dan kita beriman dengan azab kubur bagi orang yang memang berhak untuk diazab kubur karena tidak semua orang mendapatkan azab kubur yang diadzab oleh Allah di dalam kuburan adalah orang-orang yang berhak siapa mereka di antaranya adalah orang-orang yang kafir dan juga orang-orang musyrikin orang-orang yang munafik Karena ketika mereka ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Mereka tidak bisa menjawab, siapa Nabi-Mu? Mereka tidak bisa menjawab. Apa agamamu? Mereka tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka diadab sampai datang hari kiamat, di dalam alam barzah. Demikian pula orang-orang yang bermaksiat Dari kalangan kaum muslimin. Mereka adalah seorang muslim. Tapi kerana maksiat atau dosa besar yang dilakukan Akhirnya dia diadab di dalam kuburannya Sebagaimana dalam kisah tadi Itu orang yang melakukan namimah, mengadu domba demikian pula orang yang tidak menjaga dari air kencing Secara umum yang namanya dosa-dosa besar Ini bisa menjadi sebab seseorang diadab di dalam alam kuburnya tunggam la mati akan wasu'ali nakir fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi 'ala ma ja'at bihi al-akhbar 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'an as-sahabati ridwanullahi dan kita ahlussunnah wal beriman dengan pertanyaan yang diajukan oleh munkar dan juga nakir Munkar dan juga nakir ini adalah nama dua orang malaikat yang ditugaskan oleh Allah swt untuk menanyai setiap orang yang masuk di dalam alam kubur. Baik itu adalah seorang Muslim maupun orang yang kafir. Baik itu adalah seorang Muslim maupun orang yang kafir, bahkan orang munafik. Sehingga di dalam hadis disebutkan wa amal munafik. Kemudian dalam riwayat yang lain wa'amal kafir, wa'amal mukmin menunjukkan bahwasanya semuanya akan ditanya oleh malaikat tersebut, kecuali yang dikecualikan oleh hadis, seperti orang yang meninggal dunia ketika malam Jumat atau di hari Jumat, disebutkan dalam hadis bahwasanya dia akan selamat dari pertanyaan kubur. Tapi tidak semua orang yang selamat dari pertanyaan kubur, selamat dari azab, kubur. Terkadang selamat dari pertanyaan kubur, tapi karena dosa yang dilakukan maka dia diazab di dalam kuburnya. Pada asalnya, seseorang ketika masuk di dalam alam kubur maka akan ditanya oleh dua malaikat ini. Di dalam hadis disebutkan, "Yuqalulilahadihim munkar walilakhir nakir." Yang pertama dinamakan dengan mungkar dan yang kedua dinamakan dengan nakir. Menunjukkan bahwa keduanya bernama mungkar dan juga nakir. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya sifatnya adalah azraqani as aswadan atau aswadani azraqan. As Tubuhnya berwarna hitam dan matanya berwarna biru. Dan ini menunjukkan Bagaimana rupa yang mengerikan yang dimiliki oleh dua malaikat ini? Seseorang di dalam kuburnya dalam keadaan sendiri dan di tempat yang gelap kemudian datang makhluk yang baru pertama kali dia lihat dan memiliki rupa yang demikian mengerikan kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang dahsyat Pertanyaan yang besar ditanya tentang Rob, An robbihi wa dinihi wa nabiyihi Ditanya yang pertama adalah tentang Robnya Jadi maksud dengan robnya di sini adalah siapa yang disembah Man rob bukan siapa, robmu maksudnya adalah siapa yang kau sembah di dunia Seseorang apabila di dunia dia hanya menyembah kepada Allah semata dan dia mengesahkan Allah di dalam ibadah, tidak menyakutukan Allah, maka Allah Swt akan menguatkan hatinya sehingga dengan lantang dia mengatakan Robbialloh, Tuanku sesembahku adalah Allah. Apabila dia di dunia istiqomah dan dia memegang tauhid, tidak menyakutukan Allah dengan sesuatu apapun, berdoa hanya kepada Allah, bernazar hanya kepada Allah. Beristighfar hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah azza wajalla, semua ibadah hanya serahkan kepada Allah azza wajalla. Maka Allah akan menguatkan hatinya untuk menjawab tanyanya ini. Yutsabbitulladzina amanu bilqaulitsabit filhayatidunya wa filakhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah Di dunia maupun di akhirat Kalimat la ilaha illallah Kalimat yang agung Yang apabila seseorang mengucapkan Dan mengetahui maknanya Maka akan menguatkan hatinya Bagaimanapun Musibah yang besar yang menimpa dia Bagaimanapun Ujian yang menipal dia Berupa kenikmatan maupun Musibah dengan kalimat La ilaha illallah Maka Allah SWT akan menguatkan hatinya Wa fil akhirat Demikian pula ketika dia masuk di dalam alam akhirah Termasuk di antaranya ketika seseorang masuk ke dalam alam kubur Maka Allah akan kuatkan hati seseorang dengan kalimat La ilaha illallah Ada orang yang munafik Iaitu orang yang menampakkan keislaman dan juga menyembunyikan kekuburan di dalam hatinya Meskipun dia secara zahir mengucapkan la ilaha illallah. Secara zahir dia mengatakan asyadu anna muhammad dan rasulullah. Dia memakai peci seperti kita. Dan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi dalam hatinya dia tidak percaya dengan Islam. Dan dia lebih mencintai orang-orang yang kafir daripada orang-orang Islam. Menampakkan keislaman dan dia Menyembunyikan kekubur di dalam hatinya Maka ketika dia Masuk ke dalam alam kubur Dan ditanya manrobuka siapa Yang kau sembah di dunia Misalnya dia tidak akan bisa menjawab Pertanyaan tersebut Sebagaimana dalam hadis Ketika ditanya manrobuka Dia mengatakan Ha ha la adri Samitunnas Ya pulun fakultuhu dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan demikian, maka aku pun ikut mengatakan demikian. Meskipun mungkin di dunia dia sempat mengutuk mengatakan lain hilal sempat mengatakan asyhadu anna muhammadan rasulullah, tetapi itu hanya ucapan, tidak dia yakini di dalam hatinya, karena dia adalah orang munafik. Maka orang yang demikian. Akan Allah sesatkan di akhirat, sehingga dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang benar. Sebagaimana firman Allah: وَيُذِنُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشَاءُ Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Di antara orang-orang yang zalim adalah orang-orang munafik. -orang Allah akan sesatkan dia, termasuk di antaranya ketika di alam ribut, sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat. Mereka bisa menipu manusia tapi tidak bisa menipu Allah azza wajalla Innal munafiqina yakhadi'unallaha wa huwa khadi'un uh. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah azza wajalla padahal Allah yang menipu mereka Mereka bisa menyembunyikan kekuburan di antara manusia tapi tidak bisa menyembunyikan kekuburan tersebut di hadapan Allah azza wajalla Kemudian An boleh mengatakan wa Dan akan ditanya tentang agamanya Apa agama yang dia Pegang Apa agama yang dia peluk selama di dunia Apakah memegang dan juga memeluk agama Islam Yang telah dibawa oleh para nabi dan juga rasul Atau dia memilih milah yang lain Memilih agama yang lain selain agama Islam Karena seluruh para Nabi dan Rasul, agamanya satu yaitu agama Islam Apabila seseorang di dunia mengikuti seorang Nabi yang diutus kepadanya Mengikuti ajarannya melaksanakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi tersebut niscaya dia akan bisa menjawab Agamaku adalah agama Islam Dan setiap Nabi sekali lagi agama mereka adalah agama Islam Tidak ada Nabi yang beragama Kristen atau seorang nabi beragama Yahudi tidak semuanya beragama Islam Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada kaumnya Bani Israil In kuntum amantum billahi wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin wahai kaumku seandainya kalian benar-benar beriman kepada Allah Maka dalam kalian bertawakal kepadanya Seandainya kalian benar-benar Muslimin Seandainya kalian benar-benar Muslim, seandainya kalian benar-benar Seorang Muslim, maka bertawakallah Hanya kepada Allah Azza Wajalla. Menunjukkan bahasanya, agamanya Nabi Musa A.S. adalah Muslim Dan mengajak kepada Islam Nabi Ibrahim A.S. dan juga Putranya Nabi Ismail Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana waj'alna muslimain wa min dzurriyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana. Berdoa kepada Allah setelah membangun Ka'bah wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua sebagai dua orang muslim. Dan jadikanlah di antara keturunan kami sebuah umat muslimah. Menunjukkan bahasanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan agamanya Nabi Ismail adalah Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata al Hawaliun murid-murid beliau, Inna amna fushhad lianna Muslimun. Mereka mengatakan fushhad Biannana Muslimun. Saksikanlah wahai Isa bahwasanya kami adalah muslimun Ini diucapkan oleh Hawadiyun Murid-muridnya Nabi Isa AS yang beriman kepada beliau Diucapkan mereka kepada Nabi Isa AS Nabi Sulaiman AS ketika beliau menulis surat kepada Bilqis Kemudian Bilqis membaca surat tersebut Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran dia mulai membaca di salah dan dua surah Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alaya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya ini adalah dari Sulaiman. Dan surat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Isinya, Alla ta'lu alaya. Janganlah kalian wahabil kis dan juga bahawa tentaramu, Sombong kepada, kepada-Ku, waktu ini Muslimin dan telah kalian datang dalam keadaan sebagai Muslimin, dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Agamanya Nabi Sulaiman Alaihissalam adalah Islam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Al Anbiya'u Ikhwatun Li'Alas, Ummahatum Shatta, Wadinum Wa'hidun. Para Nabi kata Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ikhwatul yanat mereka adalah saudara-saudara satu bapak beda ibu mereka adalah saudara-saudara satu -saudara, bapak satu bapak satu bapak beda ibu apa maksud beliau ummatuhum syaddah wa dinuhum wahid ibu-ibu mereka berbeda maksudnya adalah ajaran mereka syariat mereka berbeda akan tetapi dinuhum wahidun agama mereka satu, yaitu agama Islam Agama mereka adalah agama yang satu, yaitu agama Islam Tetapi syariatnya mungkin berbeda satu dengan yang lain Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan zaman dan juga tempat Dan Allah SWT adalah Al-Hakim yang maha bijaksana Diantara kebijaksanaan Allah Terkadang Allah mengharamkan sesuatu kepada semua kaum Tetapi Allah menghalalkan sesuatu tersebut bagi kaum yang lain Allah mensyariatkan sebuah syariat di sebuah kaum Dan Allah menjadikan atau memberikan syariat yang lain bagi kaum yang lain Sesuai dengan kondisi masing-masing Seperti misalnya tayamum. Tayamum ini adalah ibadah Yang hanya Allah berikan kepada umatnya Rasulullah SAW Menjadikan tanah sebagai alat untuk bersuci Apabila tidak mampu menggunakan air atau tidak ada air sama sekali maka boleh seseorang menggunakan tanah untuk bersuci dan ini tidak ada di dalam syariat sebelumnya. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan ketika menyebutkan tentang keistimewaan beliau, "Wuj'ilat lani al-ardu masjidan wa tahura." Dan telah dijadikan untukku Tanah ini menjadi masjid dan juga sebagai alat untuk bersuci. Menjadi masjid maksudnya adalah menjadi tempat untuk melakukan ibadah. Sehingga di dalam Islam, apabila seseorang misalnya berjalan di gurun pasir, kemudian dia datang waktu solat, maka silakan dia melakukan solat di atas tanah. Dan ini hanya di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi saw. Adapun umat-umat sebelumnya. Maka mereka harus melakukan ibadah di dalam bangunan Harus melakukan ibadah di dalam bangunan Demikian pula Dijadikan tanah di dalam syariatku Yaitu syariatnya Nabi Muhammad SAW Sebagai tawuran, sebagai alat untuk bersuci Dan ini tidak ada pada umat-umat sebelumnya Menunjukkan bahwasanya syariat terkadang berbeda Tetapi mereka agamanya satu Yaitu hanya menyembah kepada kepada Allah hanya menyembah kepada Allah. Itulah agama para nabi dan juga rasul. Allah mengatakan, Likullin ja'alna minkum syir'atan wa min haja. Masing-masing dari kalian telah kami jadikan syariat dan juga cara. Tapi sama mereka semuanya adalah menyerahkan ibadah hanya kepada kepada Allah. Wa mayyabatangin ghairal islami dinan falayyukbala minhu wa huwa fil akhirat minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam Maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Kemudian luar Nabi Dan akan ditanya tentang siapa Nabi-Nya Siapa Nabi yang telah diutus kepadamu Orang yang di dunianya mengikuti Nabi yang diutus kepadanya Beriman dan juga membenarkannya Melaksanakan perintahnya dengan semampunya Menjauhi larangan-larangan beliau, membenarkan ucapan beliau dan beribadah dengan cara beliau, maka diharapkan orang yang demikian bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ketika ditanya siapa nabi mu, bisa menjawab dengan baik dan mengatakan nabi ku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang yang di dunia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, mengingkari beliau. Maka orang yang demikian tidak akan bisa menjalankan dengan baik Dan ancamannya adalah ada di dalam kubur Sebelum ada di dalam di dalam neraka Tiga pertanyaan yang terbatas Dan kita diharuskan untuk mempersiapkan jawabannya Dan kehidupan kita di dunia ini adalah Di antara tujuannya adalah mempersiapkan jawaban tersebut Jadi persiapannya panjang meskipun pertanyaannya hanya hanya tiga dan rahmat dari Allah Sudah dipocorkan pertanyaan tersebut sebelum kita ditanya Oleh karena itu kecelakaan dan kecelakaan bagi orang yang Sudah diberikan waktu oleh Allah untuk mempersiapkan jawabannya Kemudian dia gagal untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan dengan baik Dan cara untuk bisa menjawab pertanyaan dengan baik adalah seperti yang tadi kita sebutkan Seseorang hanya menyembah kepada Allah di dunia dan dia berpegang dengan agama Islam. Dan dia berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, membenarkan ucapan beliau, dan tidak beribadah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. SAW. Sebagaimana datang hadis-hadis. a Al-Fatihal Akhbaru An Rasulullah SAW Wa Anis Sahabati Ridwanullahi Alayhim Sebagaimana datang hadis-hadis Dari Rasulullah SAW Dan juga akhar dari para sahabat Semoga Allah meridhai mereka Yaitu yang berkaitan dengan Adab kubur dan juga tentang Pertanyaan yang diajukan oleh Dua orang malaikat Yaitu Muka dan juga Nakir Baik, masyallahkan kita lanjutkan pembahasannya besok di waktu yang sama di tempat yang sama. Di sini ada pertanyaan, benarkah Ibn Taimiyah membolehkan memberontak kepada penguasa yang bawalim? Tidak benar yang demikian. Dan yang ma'rif khususnya Ibn Taimiyah rahimahullah adalah termasuk ulama besar ahlu sunnah wal jamaah dan sebagaimana kita tahu. Aqidah al-Sunnah wal-Jamaah dan sudah kita pelajari di dalam kitab ini Larangan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah Larangan untuk memberontak dan memberangi pemerintah yang sah Berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi SAW dan juga ijma' kaum muslimin Hadapun dari Al-Quran, maka firman Allah Ya ayuhalladzina amanu Allah ati wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah Dan taatlah kalian kepada Rasul Dan pemerintah kalian Menunjukkan tentang wajibnya Mendengar dan taat kepada Pemerintah Dan juga penguasa yang sah Dan larangan untuk memberontak Kepada penguasa yang sah Kemudian yang kedua Dari sunnah Nabi SAW Di antaranya adalah Sabda beliau SAW Fusikum bita'u Allah wa ta'ah wa in ta'maru alaikum 'abdun habasyi aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah mendengar dan taat kepada penguasa meskipun yang menguasai kalian adalah seorang budak dari Ethiopia meskipun yang menguasai kalian adalah seorang budak dari Ethiopia kalau dia adalah seorang penguasa dan seorang pemerintah yang sah maka diharuskan kita untuk as-sam'u wa ta'ah dan di dalam sebuah hadith Rasulullah SAW mengatakan Alal mar'il muslim Assam'u wa ta'ah Alal mar'il muslim Assam'u wa ta'ah Fima ahabba wa karih Fima ahabba Wa karih. Belum mengatakan Kewajiban seorang muslim Adalah mendengar dan ta'at Di dalam perkara yang dia Cintai dan juga perkara yang dia benci Di dalam perkara yang Dia cintai Maupun di dalam perkara yang, yang dia benci Karena tidak semua peraturan dan juga perintah seorang pemerintah Ini semuanya kita ritoi dan kita senang Terkadang kita berat untuk melaksanakannya Tapi selama itu adalah perintah dari seorang penguasa, seorang pemimpin Dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama Maka harus kita laksanakan meskipun kita tidak semangat untuk melaksanakannya Fima'ahabba wa di dalam perkara yang dia cintai maupun di dalam perkara yang dia benci illa ayumra bi maksiat kecuali apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat fa in umira maksiatin fala sam'a wala ta'ah apabila sudah disuruh untuk melakukan kemaksiatan maka tidak boleh mendengar dan juga tidak boleh taat menunjukkan bahwasanya ketaatan kita kepada penguasa adalah ketaatan yang terbatas dan terikat Yaitu apa? Diikat dengan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya Apabila perintahnya Tidak bertentangan dengan perintah Allah dan juga Rasulnya Maka kita taati Tapi kalau perintahnya bertentangan dengan syariat Seperti menyuruh untuk berbuat maksiat Menyuruh untuk melakukan kesyirikan Menyuruh untuk melakukan bid'ah misalnya Maka tidak boleh kita Taati Apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat Maka tidak boleh mendengar Dan tidak boleh taati Itu maksudnya dalam perintah tersebut Di dalam perintah yang merupakan kemaksiatan Maka tidak boleh kita mendengar dan Mentaati perintahnya Adapun di dalam perkara yang lain Yang tidak bertentangan dengan agama Tidak bertentangan dengan syariat Maka diharuskan kita untuk mendengar Dan juga taat Ini dari Al-Quran dan juga Hadis. Adapun dari ijma maka disebutkan oleh Al Imam An Nawawi di dalam kitab beliau Al Minhaj beliau mengatakan amma wa amma al qurudu alaihim wa kitaluhum fahramu bi ijma muslimin wa inka nu faskatam lawlimi beliau mengatakan jadi Imam Nawawi beliau mengatakan Adapun memerangi penguasa iaitu memberontak kepada penguasa dan memerangi mereka, maka hukumnya haram Dengan ijma' kaum muslimin Dengan ijma' kaum muslimin, yaitu kesepakatan kaum muslimin Seluruhnya, dalam berbagai mata Hukumnya adalah haram Wa in ka'nu fasaqatan nolimin Meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik Meskipun mereka adalah orang-orang yang nolim Meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik Iaitu pemerintah tersebut adalah fasik Yang melakukan dosa besar Meskipun mereka adalah orang-orang yang Dholimi yaitu mendholimi rakyatnya dengan Diambil hartanya atau Dholimi secara fisik dan seterusnya Ini adalah kesepakatan Kau muslimin haramnya memberontak Kepada penguasa meskipun mereka Adalah orang yang bermaksiat Meskipun mereka adalah orang-orang yang Dholim. Berdasarkan tiga dalil ini Menunjukkan tentang haramnya Memberontak. Dan saya Puli Islam Ibrahim termasuk Ahlu Sunnah Dan Jemaah dan boleh termasuk yang mengharamkan pemberontakan kepada penguasa yang sah Dan seandainya boleh mengatakan boleh yang memberontak Maka kita tidak boleh mengikuti ucapan beliau Karena seorang muslim mengikuti Al-Quran dan Hadis Dan juga ijma' Ada pun ulama ini bisa salah bisa benar Kita mengedepankan ucapan Allah dan juga Rasulnya di atas ucapan seluruh manusia Nah. Apakah dalil bolehnya menaruh batu nisan di kuburan? Nabi SAW ketika beliau menguburkan Uthman ibn Mak'un Maka beliau menaruh satu batu di atas kuburan Uthman ibn Mak'un Satu batu di arah kepalanya Dan bukan menaruh batu nisan di atas kuburan Tapi cukup menaruh batu satu di arah kepalanya Sebagaimana kita lihat di kuburan paki yang pernah ke sana Yang demikianlah cara Rasulullah SAW itu menaruh batu satu di arah kepala uh, Sahih ibn Qabr, Orang yang meninggal tersebut Ada pun membuat nisan yang panjang Kemudian ditulis nama Atau ditulis tanggal lahir atau tanggal wafat Maka ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Itulah yang bisa kita sampaikan Allah Ta'ala A'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh